začneme otázkami, protože ten poslední dneska tak je jasný, jak máme meditovat, jak máme použít šamatu, buď k nedualistickému chápání meditace, nebo k, k tradičnímu systému analytické meditace. Když děláme jedno, nemusíme dělat druhý, když děláme Obě dvě určitě nám to neuškodí. Hm? Je to tak? No a tak já mám tu to štěstí, že jsem mohl trošku na, načuknout do toho i toho. Hm? No a tak, jestli jsou nějaké otázky, jestli jsou nějaké praktické. Věci, které třeba pojednat, aby jsme mohli s jistou důvěrou a odhodláním dále praktikovat, tak nejprve otázky. U koho začneme? Všechno jasné? Všechno zdaleka není jasné. A co není jasný, no tak na to jsem tady. Já trošku nějakou tu zkušenost mám. To nemůžu popřít, neříkám, že jsem žádný mistr meditace, to, o toho jsem daleko, ale přeci jenom za těch 37 let, co jsem byl nich, jsem se hledat, co se naučil. No a tak můžu být napomocný, jestli máš nějaké problémy. Hm. Tak mě by zajímaly možná úplně základy, protože já dělám tu meditaci na zvuk mantry, na třetí ale a také šamatu a vypadka jsem zatím nedělal. Tak jaký je tam doporučení? Třeba jak dlouho se medituje, kolikrát je nebo? No, tak doporučení je podle všechno, podle situace. Hm? Mm -hmm. Jestliže pracujeme, jestliže máme rodinu, hm? tak věci jsou jiné. Jestliže nepracujeme, nemáme rodinu, Zase situace je jiná jo? optimálně bychom měli, jestliže chceme v té meditaci něco dokázat, bychom měli aspoň tu hodinu denně se tomu věnovat na plnou páru. Jo? Ne na polo, ale na plnou páhu a nejlepší je stejný čas. A ono se to potom nastaví. Když děláš jenom hodinu denně, no tak ten zvyk nebude tak dominující, protože ty ostatní zvyky, celý naše mysl podle buddhismu není nic jiného než naše zvyky. Jo? A ty zvyky se nezmění ze dne na den nebo z týdne na týden. Chce to. Já jsem taky byl úplně jiný, úplně jinak jsem myslel 40 lety, 30 lety, 20 lety, 10 lety, jo. No a důležité je praktikovat pravidelně a pokud možno konzultovat kompetentní učitele. Hm? No a ono se to sformuje. No ale neočekávat zázraky, ale očekávat solidnost v praxi. Hm? No a na to je třeba mít ten prostě aspoň tu hodinu, nejlépe dvě hodiny, taky večer. Já sám večer, to není moje nejlepší doba, tam dělám ráno většinou dvakrát, jo. Jednou, když se brzy ráno probudím, no jednou, pak společně s Monikou, snídaní. No. No a takže se držím aspoň tu hodinu a půl, dvě hodinky denně, abych prostě ten zvyk se stáčit dál jasnější. No a je si najít metodu, která tě inspiruje, která v tobě nechává vyvolávat entuziasmus, bez entuziasmu, se nic nenaučíme jo? no, a ten entuziasmus musíš nějak najít v nějaké metodě, která tě hruženě oslovuje. Jo? No a v té tradici, co já jsem se učil, většinou se začíná s tou meditací na dech. To si dělá ne, taky? Já hlavně na, na zvuk mantry. No, zvuk mantry, to není špatná meditace, tak tě bude chránit před různými vlivy, ale jako pokud nemáš to spojení s nějakou vizualizací. A s to, to v rámci právě rámec trochu vizualizace. No, tak to je dobrý, jo, si v tom prohlubovat, ale nějaký to prolomení, aby si získal zkušenost, která tě nikdy neopustí, tak to na, na to, myslím, to není. No. Pokud nemáš nějakou vizualizaci a požehnání od toho učitele a vizualizuješ to učitele jako budou sebe, jako bodhisattva, to je ta tibetská tradice, jo? To můžeš dělat, když přijde ten dolputulku, ten je v té tradici. Já jsem dělal tu tradici Tervády, Zeny, tam žádnou Zenu, tam žádnou iniciaci nepotřebuješ, ale potřebuješ učitele, který ti vždycky zjistí, kde seš a co musíš dělat. No v té meditaci na dech, tak, jak se to učí v terování, musíš první najít v sobě ten pevný mentální obraz, který ti dovolí mít jistotu, že máš koncentraci, jo? No a pak buď můžeš se učit diany, jako já jsem se to učil v Bohu mě a to je dobrý základ, který ti nikdy neopustí, ale je to v rámci samsáry, jo? Dobrý samsáry. No a nebo dělat vypasanou a pak analytickým způsobem pojdeš různým a pak je lepší mít kvalitního učitele, který ti pak říká, víť tohle, tohle, tohle, tohle, tohle, tohle, až tě tam vyloženě dokope, jestli je eh, správ, jestli je dobrý pedagog. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl opravdu nejenom u dobrýho učitele, jako naše Šedilance, ale u dobrýho pedagoga, který tě tam dokope. A on tam byl schopen dokopat mnoho lidí, a tak se stali vlastně guru rataguru, co znamená vlastně nejvyšší uznání, který může učit a dosáhnout v bruně. Jo? No a on má velký systém, který já jsem celkem se učil jo? dlouhou dobu. Někdo se to učí díl, když je není speciálně dané jako já, nebo se to učí obzvláště krátce, jako jedna moje známa dýpanka, ta se stá, ta celý ten kurs za tři měsíce udělá. mě to trvalo asi rok kapů no, ale jednou, když ho uděláš, no tak ty máš jasnost a to nemůžeš ztratit. Jo? Ale máš jasnost analytické meditace, to znamená, že vždycky si to musíš rozdělit a vidět tu nestálost a znechucovat se tou nestálostí jo? a obracet se k tomu, co je stálí, což si nejlépe sám zažil. Jo? Teď, jestliže medituješ to, co náš prítel z hlavy medituje, Čínskou tradici tak vlastně začínáš tím, že každý je Buddha. Jo? Jenomže to budhoství je zakrytý v nás hm? e, těmi našimi špatnými zvyky. Hm? No a v té tradici e, si můžeš dělat různý iluze, pokud tam nemáš toho učitele, který je realizovaný. Hm? No a ten učitel. E, který je realizovaný ten různým způsobem, který nemáš nikde v terováně, ti pomůže k tomu, abys pochopil to, že vlastně opravdu ten budha seš. Nepochovoval o tom a pak pra, pracuješ vlastně s tím. V terování se pracuje s příčinou, až se dostaneš k tomu důsledku, jo? který je odlišný od ty plíčiny. V čínské tradici, obzvláště v tibetské tradici, začínáš s důsledkem a dosta, začínáš chápat pak ty příčiny. A ten důsledek studuješ vlastně v tibetské tradici, v čínské tradici taky studuješ, ale někteří v zenu se moc ke studiu nemají. Tam ti to vlastně ten učitel snaží ukázat v každém momentu. Jo? To je, co jsem já zažil v Japonsku a pak v Číně. No Jenomže že takový slavný učitel jako Shen z s tím asi nebudeš mít to štěstí, být fort, ne? Musíš si najít učitele, který furt za tebou leze a furt ti ukazuje, že abys byl v té v tom plném uvědomění toho, co děláš, a mysl, aby se nepohlal. Když tam ten učitel není, tak ty, ty staré zvyky tě vždycky přemůžou. Jo? To je ten problém v zenu. Jo? Tak většinou v zenový tradici ten učitel si najde, když je populární, hm? když se stane známý, tak si najde eh, tři, čtyři, pět žáků, kteří věří, že mají ten potenciál. Jo? Furt za nima chodí a nakopávají a, a jakýkoliv, e, když někam jezdí, tak je stále doprovází ho, jo? až e, nějakým způsobem e, nakonec pochopí jo? tu e, tu stálost, Na kterou stále meditují. No a tak máš dva absolutně rozdílné pojetí, no všem, které se střetávají v tom, že v tom konceptu nejáství. Jenomže v mahajánově tradici to nejáství taky znamená stálost a to naplnění skutečný já, což v titelováně vůbec není. No? To je ta ta Garba, to lůno, ta ty, který je skutečný já. No? A na to medituješ. A medituješ tak, že proč nesmíš se na nikoho zlobit. proč nesmíš, že když máš nějakou přítelkyně, přijdeš pod ní chňaplat, protože vyní kontempluješ taky ve všech bytostech. To jádro budovství, které se na nic nelepí. Jo? To je taky základ. Tantry taky vlastně. V hm? tantry můžeš používat i ty nízké pudy k tomu, aby si je vzduchovně. Hm? Což vede často k nepochopení. Hm? No a to se obzvláště v naší části světa. Hm? se to pak stává sexem, a já nevím čím, no, což je absolutní blbost. Ale to neznamená, že sex je špatný, ale sex je jedině dobrý v, tom, v rámci té totality, kterou ty lidi nezažili. Jo? No a tak, co je nejistější základ, jo? proto mě zvou ty instituty, to je ten základ v té šamatě. Jo? Protože ať děláš cokoliv, ať děláš e, tu tantru, ať děláš zem, obzvláště v dnešní době lidi a celý systém, co tady máme, hm, je e, vlastně krmen tím, že ty lidi jsou e, stále venku a ale čeho by se chytili. Jo. A tím pádem Mají tolik informací, že vůbec s nevědí, co s nimi dělat. Trošku toho, trošku toho, trošku toho, ale nic. Proto ti říkám, jestli chceš opravdu něco solidního, tak musíš mít solidní praxe. A solidní praxe je stálá praxe. Tak si podle city, já nevím, jestli se ženáte, jestli máš děti. Nemáš. Hm? No. Máš práci? Mám práci. No to... podle, podle možnosti, tak v té práci taky si zachovávat stále tu ducha přítomnost, aby se, se nestotožnil s těma různými neblahými pocity, které tam určitě bylo, mm -hmm. konfliktovat. Člověk je musí pozorovat a nesmí se s ním identifikovat. No a pak to jde, i v té práci není problém. V zenu vlastně se učíš stále Já jsem si představoval, že pojedu do Japonska přes celý svět a že jenom budu meditovat a stanu se budrou. Jenom že většině, většinu času jsem strávil na poli a na jak Latrina. Mm. <laughs> no a, e, a to mě trvalo léta, než jsem pochopil, že vlastně to dává smysl. No? Mm. Člověk se na něco upne a jakýkoliv upnutí, e, nakonec e, je trma stejně e, se ho zbavit. No? I když je to upnutí na No jenže v teroládový tradici jsi chráněný celým systémem státu a policie a já nevím co, upnutí utnutí že je to nejlepší, tak chodíš takhle a všichni se ti klanějí, no a můžeš super rychle můžeš zdegenerovat, jo, že si myslí, že něco seš, všichni se ti klanějí. No, Takové v Japonsku tě nikdo nebere, v každému je jedno, co jsi, a nemají čas na to. Aby... No ale pár lidi... jsou lidi na vesnici, kteří ještě jako tomu věří a mají úctu k tomu, ale většina lidí, jim je to úplně jedno. V Číně to je o něco lepší, ale o moc lepší to není taky. Ty lidi, lidi to nezajímají, mají práci, mají rodinu a, to. a tak. Tak se musíš vybrat, jaká ta tradice tě nejvíc vyhovuje, v čem vidíš, co můžeš dělat s entuziazmem a solidní praxi. Ta mantra není špatná, ale s tou, pokud mě to nespojíš s nějakou tou vizualizací a s tou s tou kuru go a tak dále, no tak to na problém nebude. No ale dá ti to solidní solidní základ. Dobře, díky. Tam myslím, že mám docela solidní pravidelnou praxi už pár let. Takže no a to, to, to, to je nebude. Tak až třeba jednou, teď už taky nejseš ten nejmladší, tak až jednou si najdeš čas, tak si udělej další retreat. No? Mm -hmm. Já doufám, že postupem času tady vytvoříme prostředí, že ty lidi tady budou moct ten další retreat dělat a že tady budou učitelé, tady budou konzultovat. No? To bylo super. No, tak děci, soused, tak vidíme. No? Tak další otázky má někdo? Já bych se asi chtěl zeptat. No. A mi přijde v poslední době, že mi trošku splývají ty praxe na dech, ta shamata, s tou mojjal. Já vždycky začnu praxí na dech v těch čtyřech fázích a když je ten dech hodně jemný tak se prostě to vědomí usadí na celém těle. Takže si říkám, jestli je to ještě meditace na dech nebo jestli je to prostě to mojjal. No to mojjal je založený na vlastně pochopení té Mo jáho znamená vlastně je, je, je ticho nebo mlčení a jáo je prosvícení tím mlčením. A to prosvícení tím mlčením to je mysl sama. Ta mysl sama je vlastně ta čistá země, která všude svítí. A ta čistá země v těle a venku vlastně není rozdíl. No a proto je dobré v této meditaci dávat pozor na, tu, na ten mezidech no a když se ta pozornost jde do celého těla no tak se soustředíš na tu mysl samotnou a pozoruješ ale nesmíš ji nechat klesat ne? nesmíš ji nechat sledovat myšlenky sledování myšlenky to je Ishing Xing Sanme Yi je Samády, jedné samskáry, doslova. Jedné formace. A ta jedna formace je v každém momentě. Čili to moudžálo musíš nejenom v té meditaci, ale převést to i do všeho, co děláš, že tam mysl přestane si povídat. No a když tam mysl přestane si povídat, no tak pak to je zemžen ve všem. Vlastně a na všechno reaguješ s tou utěšenou myslí. No pak si s tím můžeš hrát, ale jedině s tím můžeš hrát, když nemáš ty výkyvy toho klesání a Proto Ten zen, když to umíš, tak můžeš mít z věcí srandu. Jo? Ale když to neumíš, no, tak pak se do toho člověk zaplítá. Proto je dobrý vždycky, co děláš ty, zajít za někým jako tíčem, který, který ho to koplou už mnohokrát, mnohokrát, mnohokrát, tak má zkušenosti a může kopat druhý. Jo? No a může si z toho dělat do taky. No a e, jinak ty lidi e, to berou vážně strašně, jako a pak si myslí, že to, že to je Zen, ale Zen to není. Jo? Protože Zen znamená vlastně to samády jedné formace, ve kterém zůstává. A ta mysl pak utichne. No a když mysl se nehýbe, a když se koncentruješ na tu mysl, která se nehýbe, tak. Prožíváš vlastně to posvícení celý čas a děláš ty věci taky v tom posvícení, protože mysl, která se nehýbe, to je samády. Nemusíš tomu něco přidávat, nemusíš o to něco ubírat. A v této tradici samády, to je ta moudrost prázdnoty protože mysl je ve své vlastní podstatě prázdná. A to poznáváš na základě té šamaty. Mm -hmm. A když ta šamata není opravdu vysoká, no tak když mysl začne klesat, tak si neuvědomuješ, že klesá. Jo? A pak jsi třeba hodinu v celkem v příjemném stavu, ale ta jasnota tam není nebo když se začne myslet a ty se stotožníš s tím myšlením a pak běháš za tím myšlením. Jo? To se stává i machrom. Hmm. ale musí, staneš se machrům, když si toho stále budeš vědomý. Jo? Rozdíl mezi zkušeným zenovým meditátorem a, a ten, kdo nemá moc zkušeností, je, že ten zkušený zenový meditátor taky může mít stavy klesání mysli, taky se můžou vyjevovat zní obrazy, ale on si ve všech situacích je to vědom. Jo? A tím pádem se z toho učí. A ten, kdo nemá tu schopnost, tak se nemůže z toho učit, protože to sleduje. Jako ve snu jo? Pak se probudíš a zjistíš, že to je sen. No ale v této tradici od samého počátku medituješ na to, že všecko je sen. Protože Nirována je taky sen, samsáha je taky sen hm? a nic nemůžeš chytit. Hm? A to, že nic nemůžeš chytit, to je jak nihována, taky samsára, hm? Hm. No A to je, jestliže to pochopíš, tak si ta mysl se utiší. A to je moďa jenom pozoruješ tu utěšenou mysl i pozoruješ ty prekážky, které se tam z té utěšené mysli pochází, v tom je právě to mistrovství hmm. a ne e, nesleduješ je. Jenom se z nich učíš, že tam přišli z, týho, z toho a z toho důvodu, jsem příliš unavený hmm. nebo mám nějaký trable, jako jsem já měl stále s tím s tím správcem a tak dále, tak se tam objevují furt myšlenky. Ale když si jsi vědom toho, že myšlenky jsou jenom myšlenky, tak se z toho učíš. Když ne, no tak se neučíš. No a v té možná tradici vlastně život a smrt je, se musíš dostávat na stejný úhole. Všechno je prázdnota. No a to je stav budy tedy bodysatví. No tak jeden, no, musíme tu stabilitu do toho dát. To trvá nějakou dobu. A krásný na ty tradice je, že od samého počátku se snažíš pochopit, že vlastně už v tom seš a jenom se v tom prohlubuješ, aby se to stalo něco, co je daleko skutečnější, než ty neskutečný myšlenky, co se tam hynou do mysli. A oni se budou hynout, to tomu se nevyhneš, protože když má člověk hodinu, když pracuje, když má vstahy s druhýma, tak to je. No ale ty žiješ v tom uvědomění, že to vzniká v ty prázdnotě a zaniká to v ty prázdnotě. No a to je možná, Tak. Tichá mysl je skutečná. A ta tichá mysl prozahrňuje hm? tu skutečnost tý mysli, která klesá, která chce běhat. A která, jo? Mm. No, vysvětlí, Stejný, hm? Nebo... no a to je možná. Co vám vysvětlit ji Stejný? No hlavně ten text. Mm. Aha, ten, so jim, ten je? Uh -huh. tam byl ještě jeden učitel Čanghu, uh, nějaký nějakým, tak ten nás provázel tím retrítem. To byl Polák, jo? No? Ne, nějak taky, taky z Taiwanu, No, asi ano, nebo z Malajsvě, nevím. Jo. No, dobrý, no. Tak jestli Tíčan přijede, tak můžeme se vypravit, ho. Nebo pozveme ho sem. Hm. jo, super. My jsme docela spolu měli docela dobrý styk. Hm. No, tak dobrý. No a co, Petra, jak to vypadá? Ty jsi už dobrá, nedělej si žádný, tak se z momentu na moment. No a, a dělej, vy děláte praxi s tou, s tou Míškou, že jo? Ty jsi na ní napojena? No, trochu, Trochu, to mám moc ráda. Osobně moc ne, když je na stovky, stovky lidí. Ale sleduješ a to? Sleduješ to učení na, na Zoom a tak dále. A dělala jsi ty nondro? Ano, Ale mandalu se neudělali. Mandalu no. se jim no no no, Já nevím, já nevím, já nevím, že já jsem si koupila ty věci a nechceš jim do toho. Dobrý, nesmíš to už, už, už Až to přijde, tak to přijde. No, Ale to neznamená, že musíš doslova všechno dělat. No. To znamená že jenom, že se musíš popohánět. Sama se nebudeš popohánět, tak ona je tak slavná, ta tě popohánět nebude osobně. В теории все понятно, а вот, что, как кажется, энергии не хватает немного. Энергии нет. Надо, надо энтузиазм. У тебя есть семья и есть работы, нет. И ты хочешь работать или не надо работать? Я хочу быть, ну как, я хочу стоять на своих ногах самостоятельно, а не чтобы правительство помогало. То, И тебя тебе поддерживает. поддерживает муж, нет? Нет? нет? Никто. Ну, только помощь. Правительство да. тонкого. Ну, надо, да? надо учиться в, в каждой ситуации. Вот наша задача. Учиться, учиться, учиться. И Когда у тебя будет время, можно приходить здесь или в другое центр? Если у тебя был другое центр, с которым ты работаешь. Ну вот я только клье езжу на ретрите. А да. вот учитель Зои и да. Ольги, да. он в России или он. Он сейчас в Сербии. В Сербии, А есть с ним отношения еще? Да, мы были в Турции весной. Я-я, Зо, Зоя не сказала. Ну хорошо, можно один день запросим его здесь. Прекрасно. И он тоже вот на дыхание. на хорошо. Také nedouležitější slovo je pojem imunitace. Třeba no. no. jest хорошо. to je to také významné. Takže je to také významné. Takže je to také významné. Takže je to také významné. Takže je to je to také významné. No já vlastně cvičím meditaci přes asi dne a yogu. jsem začal 18, čiže před 20 let. No, děláš yogu přes 20 let? No, no měl jsem tam takovou, takovou pauzu, jsem si říkal, jestli ten spirituální život má nějaký smysl, nebo jestli to prostě nechat plnit. <laughs> smysl věcem pak... dáváš ty, nikdo nemůže. No jistně, pak jsem si zase vrátil k tomu, ale já teda si cvičím mantru, která je jakoby spojená s, jakoby s duchovním učitelem. Nicméně jakoby, jakoby tu, no, no, v rámci té yogi, jako v systému, v tom je, životě, ten samý máš Tak si dělej. Nicméně tu, tu mantru hodně cvičím. Já si používám pro meditaci jméno toho jednoho učitele z té linie. čímž asi možná něco porušuje, ale, ale prostě uh, se to stalo tím takovým prostě odstupem od toho systému uh, takového, jak je prostě jako nastavený. Takže, ale já v tom prostě si pro sebe, tak jak to dělám, smysl vidím. Jo. No tak dobrý smysl, věcem dáváš ty, jo, to ale, jiný smysl nedává. Ak, jo, funguje mi to jakoby v praxi v životě, takhle, <laughs> v jednoduchém životě. No a, ale chtěl bych jakoby do té buddhistické meditace prostě proniknout. Tak, tak dělej radši pochádně ten, ten Hindu, najdi si dobrý učitele, protože ten guláš zrovna je nejlepší řešení. No? Tak to není špatný, ten hinduismus vůbec. No? To je výborná věc. Ale je to jiný, prostě. No? A Jiný je to v tom, že v buddhismu vlastně my meditujeme na tu prázdnotu a to je jedinečný v prázdnotě nic skutečně neexistuje. I cokoliv v prázdnotě existuje, to jsou pouze prostředky. Celý učení Buddhy je neuchopitelné, pouze učíme se prostředky, jak to uchopíme. Jo? Protože buddhoství je neuchopitelné. Kdo chce uchopovat buddhoství, no ten se, se nachňapé. No ale pomocí prostředků my to můžeme pochopit a stane se to naše přirozenost taky. No a o to se jedná. Hmm? Já jakoby, zastavám názor, že v tom není jakoby, rozdíl v podstatě. Uh, jakoby, um... no, v buddhismu my aspoň tak jsme formovaní, my věříme, že eh, pokud nestuduješ kašmírský šivajismus a takovýhle, to je hodně podobný už buddhismu, no, tak my věříme, že eh, ty ty božstva mají spíš materiální. Hmm? Já tam nemám zapojený jako tu, tu hinduistickou jakoby poli, já to beru čistě jakoby, uh, přes napojení na tu, na, na, na, na tu linii, na, na těch duchovních učitelů. Jako no nebo, tak to je lepší mít ale jen. Ale nemám v tom jako zapojení, že bych uctíval ty hinduistické bohy. No, tak nemusíš je uctívat, ale když se napojíš na nějakou linii, no, tak to je zapovědnost, že jo, to se... Ten vztah mezi učitelem a žákem to je Přijde, ale jako nevnímám to, že bych něco porušil vůči tomu, co, co dělám. Kdybych se někde něco na, naučil, jako. Já říkat jiného, protože ta podstata je jako pro mě No, i, i Jo, i není. No tak nemůžeš no. být pevný na čtyřech na, na nohách. No? Tak je dobré podniknout eh, a být solidní na, na tom, co děláš, a podniknout to tak, že nemáš žádný, absolutně žádný eh, pochybnosti. O mm -hmm. To neznamená, že se nemůžeš učit buddhismu, a buddhismus je velice praktické. Já učím na literátech. Uzněl od Čubelíka, od těch yogínů taky. Učil se o v... v... v... v... fakultě fyzioterapie, tam se učil tu yogu. A to, ta... Ty základy, ta koncentrace a to samádi, to je stejné, to každý můj prospěch. Ale to je to je už jiná, to hinduismu nemáš vypasané. Samata jako Tak přeci se nauč to samatu porádně, v tom ti můžu pomoct, ale e, jestliže se chceš učit vypasanou, no tak to je jiný papir. Mm -hmm. Musíš jako počítat, že je to jiný. Dobrá, to prostě rád se toho zúčastním. Vlastně. Tak dělej tu, sama to porádně. No, to je v poradku. Tak na to musíš, co jsem vysvětlil tady kamarádovi, je musíš mít tu solidní praxi každodenní, která v tobě vytvoří tu pevnost, solidnost, jo, že tě nic nezláme. No a pak... Když máš tu samatonu, tak pak můžeš dělat ty svoje věci, nebo můžeš se. když tě bude zajímat ten buddhismus, tak můžeš začít dělat buddhistickou meditaci, nebo můžeš dělat tantu, která vlastně to spojuje dohromady. Ty, ty mahá si dole, ty byli jak buddhisti, tak hinduisti, tam už to není tak rozlišené nepáru to také moc nerozlišujou, Ale v té Tarvádový tradici se strašně to rozlišujou, hm? jsem si pročítal tu, tu hnědotničku tam to. závací se na Chůze poláně, tak mě meditace, no. To mi přišlo jako velmi inspirující. No, ty, ty informace, tam. Mě, no, no, se, se, tedy, jako teď, bych to měl převykládat, tak si to nepamatuju, budu si tím se přečíst. znova. A, kýzach, A chodíš kýzach, po, kýzach. Laně. po laně. <laughs> musíš chodit po laně, to je v je ten žert. Pokud nechodíš po laně, to je první, co já jsem se naučil, když jsem byl v Japonsku, jo, že stále musíš být, to říká bodha, to není žád, žádný zen, že stále musíš být na tom chodit po tom ostrý meče. Jo. Mm -hmm. No a to není tak snadné, já jsem to nepochopil. To mi trvalo strašně dlouhou dobu, než jsem to začal chápat. Že jakmile ztratíš tu jasnost, tak seš vlastně ti to podřeže krk. No a ztratit tu jasnost je strašně lehký. Právě proto je dobrá nějaká realizace, kde když ztratíš tu jasnost, tak se vždycky můžeš vrátit k tomu, k té hluboké zkušenosti, kterou ztratit nemůžeš. Rozumíš? Proto je tam důležité jednu praxi důkladně realizovat, no a pak máš jistotu, že tě nic nezlomí. A no, pak se můžeš učit i jiný praxe, to nevadí. Nakonec, nakonec účel duchovní praxe je stejný. Což je zbavení se strasti, zbavení se stresu. A to chceme všichni. To je jedno, jestli věříme v hinduismus nebo v buddhismus nebo v jakýkoliv. Ale buddhismus je jediný učení, které tvrdí, že když si něco pochopil, no, tak se musíš všeho zbavit. A když se všeho zbavíš, no, tak seš tam, kam seš. Proto já jsem se tak dal intenzívně na buddhismus. V jiném náboženství to nenajdeš, že všechno, co se učíš, jsou vlastně jenom chytání se jistých spásných prostředků, se no? to nazývá, aby se dostal ven. No? No a my jsme, jak říká, naše situace je jako ten boh, jak se jmenuje, ten co dělá hedvábí bohuž hm? se Stále se zamotáváme do, eh, do těch vlastních... Hm? No a jestliže máš nějakou realizaci, tak si toho seš vědomý. Jestliže nemáš realizaci, tak si toho vědomý nejseš. Hm? No a fotce zamotává do toho, že si představí, že to musí být takhle, nebo zase onak, no a znova se zamotáváš zase jiným způsobem. Hm? A v tom je budismus super. Já mám pocit, že samotným životem, jsem si tohle vypozoroval jo, na, na samotné. Tohle naučil jakoby život víc než, než, možná než meditace, jakoby, jo? to, to no uvědomění se toho zamotání se do, no, do činnosti. To tomu se říká samsára. Hm? Si stále si no. to motáš kolem, no a přijde zase jiná myšlenka, zase to motáš nalevo nebo napravo, no ale motáš, jako pavouk my nosíme, to z... Vlák na sebou. A právě proto je třeba poznat, že ta kontinuita mly, co, co učím teď v tom rámci vystání víry. Ta kontinuita mysli není něco, co ti dává objektivní obraz zkušeností. My stále žijeme v subjektivním obrazu a tím, že to chápeme, tak se se utěší. A ta mysl, která se utěší, prozádí realitu. No, tak děláme, co můžeme, no tak když budeš mít ty solidní základy, no tak pak to jde nějak samo, ale no, musíš je získat. Pak no, už nemůžeš pochybovat. Jakmile nepochybuješ, no tak tě tam dostrká samo. No, tak dobře. Tak ty stupně samaty, to jsem učil několikrát, to je taky na, na tom, na, tak to nemusím teď opakovat. No a když děláte nadech, tak máš buď ten, to víš, to máš jako televádový systém, že jenom dáváš pozor na nadech a výdech. A jestliže chceš dělat nedualistickou meditaci, tak pak je výhodná ta čínská metoda, že se nejenom soustředíš na nádech a výdech, ale soustředíš se také na tu meziperiodu. A v té meziperiodě automaticky pozornost se nadde na celý tělo. No a to je výhodnější ale nesmíš, nes, nesmíš nechat klesat, nesmíš ji nechat rozpilovat. Hm? No A když zůstáváš u ty nerozpělený mysli, která neklesá, tak pak můžeš začít meditovat na mysli samotnou. Hm? Že to ty obrazy, které se z ní se vytváří v ní samotný. Hm? Když se chytne objekt, se nechytné objekty, tak v té žádný obraz není. To je ta záhada mysli. Jak může se chytné objektu, tak to je vždycky už ta nestálá mysl, která vytváří ty hrtězce mysli. Hmm? Můžeš zkusit tu terládovou meditaci, to je tak výborná, že si vytvoříš ten pevný mentální obraz dechu, na tom dotyku. No a ten, když se prozahrím, tak se můžeš vnohřit a pak děláš ty první diánu, druhou diánu, třetí diánu, čtvrtou diánu. To tě můžu naučit, to není ten problém, ale musí ten obraz být pevný. No, tak to zařadím do praxe, něco takové... Jak bude no. pevný, tak pak už to učení, to, to není problém, můžeš se naučit za týden ty všichni mm. podlouby, když máš ten obraz už upevněný. No ale lidi jako já, kteří jsou líní a to, tak můžeš... To může trvat i ruky, když si dostaneš. Tak na v životu a času dost. <laughs> a nebo když dělej to, co, co učil můj učitel, když ten obraz tam je, tak jdeš na tu zenovou meditaci. No, to je zajímavé. Nemusíš nutně se učit ty... Eh, Hluboký věmy, ale je to zajímavé, protože z hlediska buddhismu celá struktura kosmu je založená na, tom, na těch různých stavech mysli. Svět nevytvořil Bůh, ale mysl. No a to je třeba poznat. A když mysl nic netvoří, kde je to nikdo nevysvětlí. <laughs> to musíš poznat sám.